У кімнаті, де перша сама спала, послала йому на своєму ліжкові перину, убрала сволок свіжими, що найкращими квітками, завісила вікно шитою хустиною, і вже й рідна сестра не буде така добрата, як вона була до бідолахи Петра. Гості Череванові пили, їли, бенкетували в хмарищі. Або пробували з гетьманом у Києві за військовими речами. Череваниха їх трактувала, а в Лесі тільки було й роботи, що копати коріння, варити зілля, досидіти да над недужим. І допомагав їй Василь Невольник. Петро мій, мов, у други на світ народився. Що йому тепер, що Леся не його суджена? Вона його любить. більше йому нічого й не треба. Чи раз же, то в недузі, відкривши очі, не то в вісні, не то наяву, бачив він, як вона, нахилившись над ним, підстерігала, чи вгору, чи вниз, іде його здоров'є. Як мати дитинку забавляє очима, щоб воно їй усміхнулось, так вона заглядала йому в вічі, довідуючись, чи вернувся він і к пам'яті. А він же то, ослабши усім тілом, жив тільки серцем, і хоч не зміг твигнути ні рукою, ні ногою, а серце билось, як вода в джерелі, в криниці. Не бажав би він ні жизні, ні здоров'я, коли б йому так і вмерти дивлячись у тії очі, як у чисту воду. У саду ще бече соловейко. Запашний вітерець повіває у вікно крізь цвіт садовини. Тихе сонечко заходячи грає по стіні з вишневими вітами. Коло його сидить його Леся. Бере його за руку, прикладує свою долоню йому до гарячої голови. «Ні, не треба йому!»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 не Бога Леся, то веселиться серцем, то тяжко сумує, як згадає, що мусить одна одинока Тратити молодії літа у гетьманській світлиці, слухаючи тільки військові розправи Да погримання кубків за трапезою. Розпізнала голубонько да пізно, що Сомко-козак недолюбощів. Не мав його ні того ніжного слова, Ні того люб'язного погляду, Що веселить дівоче серце. Гетьман він на всю губу, Пишен і красен, Да не згляний, не заговорить Так от серця, як той бідний Петрусь. Отже, треба коритись своїй долі, Шкодай казати батькові або матері, Нехай і сам Петрусь про те. Не віддає. Став він очунювати, Стала вона рідше до його надходити, Ніби боїться його і соромиться. «Чого ти, Лесю, ховаєшся од мене?» Каже він їй раз, піймавши її за руку. Вона нічого йому не сказала, Тільки слізки заблищали на очах. Не ховайся від мене, серденько, каже Петро. Будь мені за рідну сестру. Не судив нам Бог жити з тобою, нехай віддають тебе за іншого, а я до віку не перестану тебе любити, як свою душу. Лучше вже зразу розійтись, да й не зустрічатись, промовила Леся та й вирвалась від нього і пішла в садок. Виплакати своє горе на волю.